Кіт – дикий. Більшість диких котів родини котячих мають невеликі розміри, крім таких великих, як леви і тигри. Більшість видів цих тварин цінні промислові хутрові звірі, тому деякі з них знаходяться під загрозою зникнення і потребують захисту. Каракали – це дикі коти, розповсюджені в сухих кам'янистих місцевостях Індії, Африки. Вони полюють переважно на птахів, яких хапають на льоту. Коли кажуть, що кіт збиває голубів, то мають на увазі звички саме цього виду диких котів. Європейська дика кішка зустрічається в лісах Євразії, від західних регіонів Азії до узбережжя Шотландії. Вона веде нічний спосіб життя, полюючи на птахів і маленьких тварин. У самки народжується від 3 до 6 кошенят. Північноамериканська руда Рись отримала свою англійську назву Бобкет за куций хвіст. Вона живе в лісах та пустелях і ловить кроликів, мишей і білок. Скринька фактів: Найменшою серед кішок є руда плямиста кішка завдовжки 35 см. Живе в Індії. У індійської кішки риболова лапи з перетинками. Європейські дикі кішки завлишки до 40 см і важать до 10 кілограм. Кіт свійський. Усі свійські і кімнатні коти походять від диких. Уперше були приручені у стародавньому Єгипті понад 4 тисячі років тому. Та й донині вони не втратили хижацьких рис притаманних їх предкам. Такі ж самі гострі зуби, міцні кіхті, гострий нічний зір. Зараз існує більше сорока різних порід котів. Деякі, як сіамські – короткошерсті, а інші, як персидські – довгошерстці. Коти – улюблені домашні тварини, тому що вони акуратні, спокійні, дружелюбні. Незважаючи на їх самостійність, їм потрібен хороший догляд. Маленьких кошенят необхідно привчати жити в домі за певними правилами. Коти мають велике задоволення від контакту з людьми. Особливо їм подобається, коли їх гладять. Дикий африканський кіт, напевно, був основним предком свійського кота, хоча люди приручали й інші види диких котів. Африканський дикий кіт схожий на свійського смугастого кота, але він трішки більший. Його шерсть густіша і смуги не такі широкі, як у свійського кота.